بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُ يُنَزَّ لِهُمَا مَنْزِلَتَ التَّزَاوِقِ فَإِنَّهُ يُنَزَّ لِهُمَا مَنْزَلَتَ التَّزَاوِقِ دا دا مخ کے سرا لگیدل عبارت تے مخ کے خبره رشوه رشوہ او دوهمی کی بیا تضاد او شیب تزاد تیر شو تضاد او شیب مختلف سورتون او دوهمی تاغیر کیاو داغیر بپارا تزاد او شیب تضاد هم دامیو دوارو کی دے دے. دا یو جامع ډول کې یو مناسبت ده په بوشې اینو کې تضاد او شی مناسبت ده سمه او کدی وشکان دغه غوښت د ماکبه لپاره ته مگر ځو یا د سواله مقدره جوابي غوښی شه له تضاد شنه د سم مناسبت شه چې یو بل الټ شنه د سم سره سره مناسبه شه یا شی په تضاد شه له اولتوال شی تضاد شه تقابل شه دا څنګه مناسبت شه ان دې جیا ورکې چې نه کنه دا خبر سکه را روان ده هم دوی هم خناش نه ناشنا کوي کنه دا دوهم کمالات دي قوت واهمه چې هغه دا کمال کوي د اتزاد او شی په تزاد په منځله د تزاېف ګرځي تزاېت نه دي منځله تزاېفو ګرځي څنګه چې متضایع په کومه توایفن هغه ترې لیکي چې دیون تعقل په بلته باندې مکووب ویلکه او بوته په نیت مکووب ته ای بنچا او چې چاز یبه نوې ته ووځو خبرو شي چې او چې پلان ماشینه سړی ځهند راځي چې د زامنه دی خلق او ته پلانو په څنګه چې ان تکه د یو تصور په بل باندې موکوب ته نو د تشیب تزاد او تزاد والے سینا چې په چا کې تزاد او شیب تزاد دی نو و هم دا کار کوي یو حاضرې کې بل سره سګي یو کیسمه لزوم پکې دی و دا زه هم <سلام> په سپین وا شي ته سلا زمي نه نه چي ته و سه ته دراجي لازمي نه چي سپين د وسره اول وند زه هم تراشي او د ل وسره ني ساني ساني زه ان تاسو کوي او هم چې و هم دا کار کوي چې دی او بل سره سمه مناسبت لري دی په منځره دا متضايفه نه ګرځي نو زه کوله د زکا وحم چلے انما جعلت تضاد او شبهو کرزول تضاد او شبه تضاد جانا اندہ جانا وهمی ہے یا فَإِنَّهُمْ كِزَمِيرُ وَحَمْ تَرَجِهِكَ فِإِنَّهُ يُنَزِّلُهُمَا او اصل متندہ کردہ وحم چکم دے يونزل لهم منزلت تضاوبی دا گرزی پر منزلت سو تضایف پاندہ نده واجب برانی انما جعلت تضاد وشبهو کرزول شبه تضاد او شبه تضاد جانا او جامع وهمی لیانن وهما زکا وهم چکا دیو نزی لهما کردی دا تضاد اوشی بتضاد تا منزلت تضایب دنسبت ہوا چکم متضایفین ایداغی پیشاندی کردی دا منزلت تسکر دیو شان والی فی انہو لا يحضر واحد همان متضادین ابل مشبهین چی نحا زریگی دا او اول مشبهین دا بهیما مشبهین دا بهیما چکم سره چی سر متضادین سر نحا زریگی دا مګرداتي دبل ور سره غالب احوال او کې ذهن ترازی چې اول راځي نو سره باز ټینګې سانی ذهن دا نو د ان واسمت له شو لځل کوه مګدی وجنا تجدوس ضد چې تبم من مزد لره دو کرینه ولا مګردي ور چکم ضد کنه یا مشابه بالضد دې چې غالب احوال کې ده اقرب حضوراً بالبالي دې غزل باندې حاضر یودانو با شو الله سانی وصرا ساو زهنده رازی ازار زهنده رازی کانور مغایرات بایده چی دی دا زهنده نرازی او صور چه تور سپین بایده کرداشنو تورم زهنده رازی وصرا زیار خلو نیلگو او ازار زهنده نرازی اگرم زهنده رازی مددت خبره کئی چې دا علامه دا چې تخفل است جوګو چې وهن په رايو شری سندبل وسر لازمي راځي انور مت متغیرات غیر متضاد شي هغه ظاهر باندې درته جتي لري کنه هغه زه هم سیم رافله ولذلك عمد دي ارتباطه حميده وجنات تجد زيد در بدن يزيد در اقرب حضورن دي مزي حاضرون ته ضربه نه معزز د سره خپل زیدا من المغائرات د اقرب من ميدچانه د هغه مغائرات نه غیر متضدې چې هغه یو سره متضاده یعنی مفروض بعدئ ان ذلك قد يتل <سؤال> تزاد او شي بترجع مي چره مغني عندها مغني به حکم دو حمامي والا فالعقل مجرا عقل چره يتاكل كل منها يتاكل كل منها تاكل او تصور په ذهن کې راولي عقل عقل سوچ کې ظاهر من الاخر او عقل زاهلي قبل تكون کولنا ماكل چه بيزا نور نحاجري بچ کوم ضرورت حاضر کې بل طرف خیالی نو دا که تاسو کته وهمي وهمي سړی سپین را نه راځه صحیح څنګه نو هغه د تویر سینو خو څنګه تک سپین کده لغون تورواله بکی ا تور د دې انت راځي را څنګه آیا ته چکم یو بل سره سوري الکم سوري یو بل سره ګوې کې دین دي الکم سور لک مشابې بل دین دي نو به سوري کم یو سوري تو تک سوري کم سوري داغه و هم چې هو حاضر کې نبول وسره زین کېږي حاضر کې او چې کوم دا کار نکارې یا باندې و هم طالب ني چې ته تر راڼا را تا نځم ته پوښتنه کېلې چې تر راڼا تا نځم ته پوښتنه نه کوي دا و هم غدا به چې چې وینه هغه ستانک شې دغه لب چې ته خبرې کنه دا هم را بده دی نو هغه نو پوېږي دغه چې نو هم غیر سيزونه هغه متناسب ګرځي دا و هم دا کار حکل چې نه نه دا نه اوخ یعلیم یا جامع بنشئ مسی خيالي دا شیونه خبر ورکړو باید د کومې مناسبت هغه مناسبت خيالي خيالي جامع مسمردې وي دا په دو شیانو کې داسي او مناسبت ته چې په سبب د باندې خيان دایي اټمان قوت مفکرې چې مخزانه دا پای کې اجتماع چاهز غني وو شیانو کې داسي او مناسبت ته چې قوت خيالي وي چې د مفکرې کې دره او زېشي ځکه نو مفکرانه انسان کی قوت مفکرت پای کی دیداد ورس شي یو زاي شي داغه پر تسوران او صورتونه بناشي جوړيږي داګه که تاسو مخکې خبره یې راکړنی ماره تاوین زان په دې سبق په خلاصه باندې ویلو تاسو تملد مخ کې ویلو چې انسان کې الله تعالی د ظاهر حواس خمسه هیری په شکل کې وړاندې دي دا شی لګوتې نه د دینم جو تصویر الله هیڅ مشترك دا نرم ده که ګرم ده که پوست کلک ده صحیح شي تا یو شی ګڼدارې نمبر او تصویر لرل چې دی وو څنګه له هيڅ مشترک ته تاسو تر غو باندې یو شی او کته زالې نو تصویر مشترک ته د هيڅ مشترک مداستنه او ماورای یو ګل کوټه خیال د انسان کې او دې کې د پلکونو کرب او کورونو تصویران د کې سٹور کیږي څنګه دې اندره لگانا قوت خیالیه کی اوس په قوت خیالیه کې کم تصویرانو کې سٹور شې دي کې مناسبت کداغه برامونو شروع کوم تاسو نه پکېربو دي ابل د هر کس خیال جدا دی د بل دی جدا نه بیا د کوټه خیاله کې چې کوم تصویران دي دا هغه مناسبه ته د هر چا د خیال مطابق جدا دي اوس د تصویرانو دا پره قسم هیڅون به ور دي پنځوري دا چې کوم تصویران راځي اغم په لکلو سيزونه خلق به اوخري بیا د اغیدو طار د اغیدو اتصال د طار او د ان اتصال د طار دایک دا تقارن لپاره دا اسباب شری مختلف دي بیا خیالیه چکه د ارچا کوته خیالی سره مختلف دي دغه اغید تفصیلی شي کله کومثال کتور په دغه تاسو لواله اوس طالب ده دغه پوه خیالیه کې چې مختصر کړیول جوه اندازونه مختصره ثاني خل... وسره سره دي کې تقارن شته امرانه درځو په دغه اندازونه بل وسره ډاریکو او اوس ګلکار ده دغه راغځین ته تشه راځنه کارنده سره متقارنه خبرم ځم راځم اوس دنه نشي راغله د توره داجي نشي توره اته او داجي د هغه څنګه سره متقدارې په کوټي خیالیه کې دا غې ته سوران یو سره مناسبه ته شته خبره اوس شعر دې د شعر په ذهن کې چې توره ذل او دیس رسی شونډه ته کارونه لري داغه په ذهن کې د ډېر وړو چیزونه لپاره ته ته توره ذل پانه داغه سره د هر چا په خیال کې چکم تصویران په اتي د اغه یو بل سره مناسبت داغه د پر مختلف اسباب دي خبرونه درته راګان نو د اګي تفصیل نشي کېد داغه تفصیل نشي کېد ځکه د ارچه د خیال مطابق اغه د اړې چکم تصویران په اتي د اګي سره تقارن هغه د مختلف اسباب دوجنه کېږي او اسباب د ارچه مختلف دي د اړې علاقے مختلف د ار مختلف دي اس مقع زمانہ کی او عالم ہو او لکل چی کتاب لکل نیغا زمان تا بانا لکاوز او مثلن جاوان بانسرال او دیو وقت کے چی او دے یو قص مقعی او عالم دے او لکل داو مقع کی او یا داو مقع کی کتاب او کلم او نیغا مقع زمان کے سات کوت خیال ہے کہ کم شوزن تکارن رہی کم شوزن یو پنسلی چی سنگ دے کلم زکر کو شیر لکل کو نتاپی دا زمان دا دغه زمانی دغه تصویران د زمانی په اعتبار سره دامکینو په اعتبار سره د طبیع په اعتبار سره د پیشو په اعتبار سره د هغه چې کوم تصویران یې ټول داوی په اعتبار سره مختلف صحیح نو دا هغه حصر نشي کېد د دې وجه نه د پلانډو باندې تاریخا نور کی او خنیه یا بعد او جامه چې د وهو امر دغه سره مناسبه ته په وګړو شیزونو کې جذبي مناسبت په وجباني کې ته خیالیت دی اټماج یې اس غني پم وکړ کې او غدانې به نه وي کنه د تصورېنه دا چې موږ باندې تصورونه د دې کې تقارن په خیال تقارن فی الخيال و خیال کبه دې کې سی دا بينه تصورېنه په ځای باندې بده اخس کېده 2000 کې د لامه سکاتي اسلامونه دې په دې الفاظو کې غلط شي ور ديږي نور وقت سيسا ألفاز رزيزي وقتل ذكرت أين لا يؤدان لألفاز دي أيها كونة بين تصوريهم هذا كبير ما بين تصوريه ده, ده تقارن في الخيال الخيال كبير يوم السرسي مناسبتي على الوحب صادقون على, على العتق ودع بدعات اتنا الله عندي والشعور هو مثلاً قالب هو مختصر قاني الفن الأول والفن الثاني في المختصر دعوك يوم الوحب نتفكي ودیدین نمخ کې د ذهن کې د لیکو تقارن پروت دي چې د یو بل سره مناسبته شته دا جواز د مختصر پنول د پنې د عادت نمخ کې به هغه په خیال کې یا مناسبت پروت چې اسي بیانه تطبیق د قوت خیالیو کې د کوم تصور پروت دا د وژنې سکی عطف کوي به اي کو نه بن تصورېم ادا چې په تصورو د لیکو تقارن په خیال صاحبکن علی الله تداکر دا تصوران چې یو بل سره مقارنې د عادت نمخ لاسباب او دا داساس نبعن امور بيتين الى ذلك دك اسباب موديش الى ذلك ذات التقارن يدي اسباب موديش ذلك دك تقارن طرفا لدينا مختلف اسباب واسبابه واسباب كمي اي الاسباب هي اسباب التقارن بالخيال الاسباب بالتقارن دك تصويرا بقوه خياليه مختلفه ناصري مختلفتي ولذلك او دك اختلال الاسباب وجنا اختلافت الصور الثابتة مختلف تیا اسور ثابت تی بخیالیو کی ترتبن دے تدار دو ترتب سرا یو بالباندی ترتب سرے لگا تعلیب پر ذہن کے محک کنہ اور اثار تیوار فصیفی کرن اس دو ترتب دو تعلیب پر ذہن کے سرے جدہ دے اور بل خیال پر اعتبار سر سرے جدہ دے اور ذوہن و خفا انا مختلف تیوز تعلیب پر چید آیا او دا خبری و تذکر کے او دا واضح دا ترتب ذہن کے پروب تے او دا بنچا پر ذہ و تراتب و اوزوه پوکه نی چه کتابونه میتابونه لیجنی دیو لحو سالناسیوه پاسوه مدارا پس این کم دا کتسویران دا فنونه پراتی خو اذیک تراتب و اوزوهو نی پا کن من سورن مصوم را تسویران دیو فوات خیالیو که لا انفکاک بین اوما کل خیال چه انفکاک بکه بلکول نرازی پا خیال کی لیکا مسلا لانی مسر را کرا خیال لکاتب شو صوی شو تی که بلکول خ دیکی انفقاق نرازی وحیی تی خیال ان آخران او دا پو بالخیار کیلکا مسلم خباس و روطو و علی شو ما ممالایت مواصل علیہ پا خیال کیا دو جمع کینگا او دا پو زنگی کتابتو او شعری جمع کیلیشی یا محتصر پناول سانی جمع کیلیش لاشو روطو و علی نتقو سکان او دا پو زنگی بور زنگی و سرم روز زنگی عرائی کی حبا کتاب تراؤو رو ناوی سور روٹر پاہی کم او لږه زه هم کېده د اول او د پیرو او د روطو مس کې تکارن نه هغه تصویرانه ترتري او ستاسو زه هم کېده ده پرتري نه اسباب مختلف دي هغه تکمنسو یاره لا انټک کبه نه هم مس د تصویران دي چې انټک نشته په مدرنه د دې په خیال کې او دغه تصویران دواله په بل خیال کې مم نه مالاج د اصل ده بالکل نه جوړه او کمنسو د لا قریب خیالین سمره تصویران چې د خیال نه نه بي د محبوب ده زهن <زيحن> دا عاشقی و داگران دا میونه غیبیی او ملاسیت تاوعی اغطه محبوبا مزهن ترازی و مختصر زهن کتابی اگران زهن تراده کنا دا یو دا د نگو بگینا دا, دا بالخیال کا رازینا <تصفح> داولی اسباب مختلف تی کنا خیالات سری ها مختلف وکل من سور ان سمرت سوران لا تغیب نگو د یو خیالنا ووی دا خیال آخر من ما تقع و قط و حالان که ببل خیال که دا سرح وابگیکی نه ف صاحبعلم معي ور فر د صاحد علم معي ففضل احتیاج د زیياتي ففض لو احتاجن علام معرفة جا آين ف احتیاج د معرف معرفب د چې جا او پجي بی بنشین لما مع داما ابگی الفصل والفصللو ذکه د بلاات لاظم الاب ج ابابج فصل واصل دی او دا م پس وهو مبد من جا لا سي جامل خالي خصوصسم خاص کر جا خیاالي پژند فان فَا جمعه دا پنج جنبل ز کپکار دي دي او د عدد باندې دا بان مجرا ده الف دان چې د جست سره معلوم معلوم دی اي اول محبت تو محبتي نو دا سر خو شي کی چې عالم سره کتابت زموږ تې کوټ خیاليره اوس پلا هغه محامد درس کوي نو تازہ خبرونه څنګه دغه چې په دې کې پتاوه ته دي اوس دغه امیر څخه خیال یا اوس په نړیواله کې لړوانو تصویراني د ګیرا تصویران دی پکې خیال یا چې داسرځه کوټه کوي داسرځه کوټه کوي داسرځه کوټه مدا علامه اجر الابه لکه تاسو مرګیان فلنه حضرات له بیس څخه نه خپوه وکړو وجبنا مجرده ان باندې اوس داسره سره ملوک ته دوګاندارا <متاز> <متاز> سره اوس د دې جوه راکو ته یو را کولای شم چې په تصویره کې د چیو تصویرانو په ګډه سې یو بل سره چې مختار دي په ګوته خیالي کې د دې کوتي خیالي تک ولا کړو وي نو تای <متاز> کې د چیو تصویرانو د مجانه <متاز> دا به ول سره مالک مالک لګې دي وه نه د دې او اعتبار د عادت باندې کوم شی سره چې سړی معتاد وي عادتي وي بس ګلګر چې کوم ډول کارنده او درسره عادت کنه بس دغه تر او کوتی خیالي کې د درسره په کارون او زواله شتا نو دې وایي لخص کر جنې خیالي په کې جنې د جمعې د د مجرا د الف ته کم شي سره د سري الف او محبت وي او کم شي سره سړې عادت وي بهسب انعقاد الاسباب ته اعتبار د موجوده د اسبابو په اسباب د څو کې چې د اسباب د طرف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 و متجاوز دي د حسر نه د حسر لاند راتلې نشته ټول تمایز زمانی په اعتبار مختلف د مکان په اعتبار مختلف د خیال په اعتبار مختلف د عادت په اعتبار مختلف د پېښو په اعتبار مختلف نو د هر یو په قوت خیالیه کې لکه ما مثال تاسو لرته درته څر ناس که کله تاسو راوښته د واقعي قوت خیالیه ده نتاي کې پېداږي دغه الکترمانځي مروشونه یې په ټوله طاره کوي او څه دی یاندي ولمهم ته کې اختلاف راغلی په مسالې دا به یو چې پروتوکول یوه جوړېږي دا ته او دا به جوړه سوران دا د پروتوکول کې چې دا په دغه تکسټ باندې چې د 790 باندې دا بخښه تکي بل لګېدلی چې دا وروخته دا دی په کې اړه چې یو وخت دا خبره کوي خو موږ هم درځي کنه خو د مفازي هر هغه داهره ظاهره شوه ليس المراد نه د مراد په سره مې معود دغه اشکال مقدمه حدید شمرا کافو مولوکوو چه امرن بسببیه یکتزی الحیال اجتماعهما عند المفكره او وهمی بارا که امرن بسببیه یعنی یکتزی الوهم و اجتماعهما في المفاکره دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دوارو که او مناثمت ده چه دا دا قوط تکازه پی وهمی قوت و خیالی تکازه که چه برانا مدلو ددینه د زمادو خبره له خبره تاسو ظاهره شوه چې د جامع کلی مطلب نه وي چې ما مای درکو بلاک ما مای درکو بلاک کلیات تی جنا هیڅ جنا دا مطلب نه دی چې کوم کلیات و هغه جامع او مای درکو بالوا مهمه او اب جانے ابي دا مطلب نه دی یو شی کې د جامع کلی مطلب د دې چې پيوشي انو کې یو داسې مناسبت چې اکل <سؤال> غاري چې موږ په کاره میں تکم شی مدرک بنا کا نظر تا ا جان شی ہر مدرک بلا کا لبن مدرگا بلا کا لیے مناسبت او کن شتاو ادول نواۃ عظمت ادن مدائق کی اقم خدا ہر شی ادراک کی اگر ہم نے ادام مطلب نہ رہاں اماج کا معنی بیان کا جو کہ 10 مناسبت چدق کوتی پہ کوتی مپکی رہی اس کے ماج ہے نوक्षात نفذ ظهروا زماده التفسير مظاهره شو اجه اليس المرادون المراد فجامع المراد كل سرمايدره كبالنقل وبالمحوي ومحوي سرمايدره كبالوهم ماني جزيه ادراك اي جن صحيح شو وبالخيالي وبالخيالي سرمايدره كبالخيال هذا ادراك بالخيال كوريش التصويره اني ده مراد ندي لأن التزادة وشبهوز رازا وبسي دا يرد بيه لان تزاد من اللفه من المعاني التي يدركها الوهم وكذا التكارن في القيام ليس من الصور التي تټمی په خیاله بل جمیع ځلک معنی معقوله دی واي کته د دې نه دا مراد ولې چې ما یګره په بل وغه نه ما یګره تا یو مثال پیش کړه د وهم د طارق اوس چې مونږ نن وی... د اکل د برنامه د وهم د طارق مثال پیش کړه تزاد او شل تزاد تزاد شل تزاد علان کې تزاد او شیب تزاد د هغه معنا نه دا چې د دې ادراک وهم کوي هغه معانی اکلیدی د هغه او مانات کليده تزاد دی او بل سره متواله خبره د دې ادراک کو قاعده نه کیږي ته استمای اچبچا کیا کله نه ویني دا هغه معنا جز د هغه ادراک لکه د دې پرمری کې معنا دی رینو می کنه وزدا ابراهيم دي وزدا دس ها عقل شتا او سره دا عقل د مړي نه مندي وي حکومت یې ميه ده کنه ادراک د معاني جزئيه او کوي متات چې دا وهم د تارک مثال پيش کنه هغه معنا عقيله حتى اولجذا طب اولجات چې د تذات چې تزاد نه مراد ده د غنه مراد ده جمع ماعود رکو بلا كلمه او جامعه عقيله ماعود رکو بالوهم نه بجامه وهمي ورنه چې بیا کم دغه تاریخوال چې ماعود رکو بالوهم اغه بجامعیه وهمی نو بیا معنای جزییته وه مه‌وه‌زاده معنای جزییته دایکن نو اغه بجامعیه په کار دی الان کله دغه لپاره مثال تپش کته زاد چې وته د معنای کلی دی دا نو نیمه لپاره بیا معنای جزیی اغه په کارو چې اغه جامعه دی الان کله مثال کې معنا سره معنا کلی ورکړته چې وته د دیو اډی په دی یکم رانسال ان لهغه څنګه د ولا سګي و وهوله رانزدي چې په منځله تزايد به ګرځيده عقل کوي بیا مثال سره پرېت کی وکړه تکارم فی خیال خ چې ټول تاریخ دا ورولې کدا باځو هर्कې چې کړه مایدره کو بل خیال چې نده به جامې وهمي علما د تزانوي چې دا مطلب شي چې مایدره کو بل خیال دا به جامې نو خیال د تصويره نه خیال پسې چې درځي دعا یال سی تاسو ته مې هېڅومره راغلی ته چې سوران نازي درځي درځي درځي او سٹور کوي نبي چې اوس د جامی او د جامعه شاليده لپاره مثال ورکو بنايت تصورهم التقارن بالخیال ورکو علامه ته تقارن بالخیال تصویر نه ده تقارن بالخیال خدای او معنا دا یو ځای کې دی نو شه په خیال کې او ځای کې او معنا دا چې کوم شي دنیا او کې دا سوران اغه نن ځم درنه بیا د خیالي په د کسور چې کوم مثال کې ورکول پکارو د تصویران مثال کې ورکول پکارو ا د دې تصویرانو یو ځواله دغه یو معنا ده معنا عقیده د دې ورکول په کار نو کچره د ځانه خیالي مراد مایدر کو بل خیال نو بیا د مثال د سره د تکرر په اساس کیږي ځکه دا معنا ده د تصویر نه دي اغه نن ځم درنه ته کوله ګره چې مایدر تخیالي ځانه سرمایدر کو بلکه او ضایه نسبت به شیئنه کچت یان داهی اټماس غنی دایزم او دغه لپاره ته کاروم کوی چې کیږي دا یو بل سره مقایسه پر دوه سیزنه کې داس داسی او ماناده چې خیال ویل د پکرا کې یو بل سره چې کیږي یو زیش او پر دا آئی مراد څه ها مجه وای چې کو بلاکم او معقل او په هم سره ماییدره کو بل وهم او تخیان سره ماییدره کو بل لئن تزاد شبهه تزاد شبهه جتا ده هم پل خیال دا دا پل خیال. دا تصور مثال ورکړل او ایضا د معنی جزيه کوي لسمر المعن دمعن دمره التي يذكو هل وهب وكذلك قارن بالخيال تا د خاليته لپاره مثال ورکړل تا قارن بالخيال متاګه پر تصویر مثال ورکړل دا معنا ده لسمره صورت التي تتم بالخيال دمر دا غوړه صورت نه کوم خارجې جمعيږي دغه لپاره مثال بیا د تصویرم وکړو بل جميع ذلك معان بلکه ده هم معانین معقوله بی او مدرک بالعقل له امر ان ده ان ترانا مبدا مثالین از سکیوطات اولی که ددک مراد نه ما یدرک بالواحد مراده ما یدرک بالکی مراده دی وسل دیر خلق باند دکما چی کم تفسیر ذکر کردو همی او دخیالی چی امرم به سبب هی یبتزی ده په دا اوردا مثال هم صحیح دی اونیثال هو لکه مثلا مثلا ثواب او بیازه هغه مثال ورکړل د وهمياتی د وهمي مثال ورکړل وه په منځله تزايده ګرځي یا ځکه چې د واه ولمني پر منځله او بیازه کده ما حسوسات نه راغله بیا ته نه ووه کومه معنی د حسوسات نه نه ښاله په سړي قاعده او قانون خطا شي په دې اشکال په ځاننه نکړه جواب نه کوي دې اشکاله په جوابات ضرورت نشته نو دا اشکال کلي چې انکه د جاوې محمدي وحمدي په دې اعتبار سره چې بأن كل واحد من منهما مزاد للآخر هر یو د دې کې د یو بل زِد دامنه قام هما مزادن کې د دې د یو بل زِد کې د دې د یو بل زِد نو کېدل د د د بل دا معنا او دا په ډول محسوسات دي سوابق محسوس ته په سر وګړي دا دې خدای دې دیوال کې معنا دوی بل ځد کېدل دا یم معنا جزيده خبرم زه خبر راګم الله متتزنی په دې باندې رد کوي چې دا خبره صحیح نه ده دا خبره د دې دغه نه غلطه شوی چې دی اصل کې د دې تاریخ باندې پوهش نیو جامې وهم څخه او جامې خیالي 57 وکړه خطيه هازه او دې دامت کوم تاریخ بیان کړه دا پکښې ډېر اله کثیر من ناس په ډېر خلکو باندې او دا خپل تاریخ یې دی نو طع کر اعتراض کړه به سواد سواده ول بیا سواده وبیا مثلا دا خدای محصولات نه نه ده اناګه مثال د ورځې مې اعتراض کړل نو بیا واجبه درې اعتراض نه جواب ورکړل چې جامعه پر ادعا کوي کلم وكل من مزابل الله خر اكيد د دې دوه د یو بل د دا معنا مراد ده او دا معنا ده وهغه زمانن جزين دا معنا جزيد لا يدركه الا الله هم د دې ادراک نه کید صرف سکی او فيه نظر فدې کیسې ده لانه ممنوع فكذا خبره ممنوعا وإن اراد وان اراد ان تزايد هذا الصوالل هذا البيان جزين تماثل هذا المزك وتزايده اذن الناجوزين فلا تفاوت بين التماثل والتزايد والتزاد شبههم بانهما ان اضيفا الى الكليات كانت كلياتا ان اضيفا الى الجزات كانت جزاتا فكيف استوجب هذا التضاد وهذه هذه النظام وغيرها من دي اسم هذا تاسو چې کوم معنا جوړه وبل اصله په دې تور او په دې سپین کې کومه یوه دی دا د تور د دې سپین کې دلته معنا جوړه راځي هر راځه مداخلی کم جوړي کم جوړيږي ادا کوې شبه متزادین کم جوړيږي یا هغې جوړيږي دا د دې زنده دا د دې زنده نو واستو دی او مې کنه په اساله دا همیشه ادا شي او که تاسو پکې ته خپل حق نه په مناسبت راوباسین نو یوګته معنا سبتکه دا د دې سره زید دا د دې سره زید نو دا معنا جوزیش وا اګر هر یو کور چې د هر یو سر سره زید نو دا معنا کلی شو د بیا ضرورت چې بعضی جوزیکه بعضی چې کندو او میکو بعضی خیالی که دا ته چې د ذهن د را او باسه په غریب باندې تللی او واده د وحمد پرځه کمې سره لګې دي ک دا معنا ترته نو دا خو بیا په کې معنا کلی دې وعنه جزې معنا او هې جزې معنا په دې برخه راځي دا به په ډېر اکپټ نشي به ځکه نو ورته کې یوول دا خو داسې یو خو ځخته تقسیم شي چې بازه اګلیکي بازه ورమికي په دې ډول موږ معنا سره اټلي معنا سره معنا کلی تر دا ځای یو توردار او کلی شو او معنا جدي دایر تور اداره دی او سپینو معنا جزیش مده یې اسل کدا خبره مراد دا جواب غلط دی چې غلط دي چې په د باندی جواب حالات چې ځکه په ځان باندې اصوال کولا بیا سوال ځکه حالات چې مطلب بنای په حالت تاریخ باندې وزاحت په غلط تاریخ باندې هې تاریخ صحیح کړي یو تاریخ صحیح شین د سوال په دغه چې ځان په داني جواب ته ضرورت نشته نظر او په جواب کې نظر د لیم نه ممنوع ځکه خبر ممنوع د وينه اراده کچره د دې اراده دایي ان تزاد هاذ السواد تزاد د دې مخصوص سوال د دې محسوس بها سره معنا جوړیږي نبی اجازه نو ورتم چې ژوند تناسل د زید د عمر سره او تزايفه د ابن د ابسرہ وتزايفه هماه اذا معنی جوړیون دا سره یوه معنی ی دی که تزايف ته زکه دا زید چې د عمر منصور دی ینه د زید نه تزايف شه پکې کوم خبرونه ترنه او د زید د سر منصب یزک دیم انسان د کون هما انسان او انسان کدلته دغه د انسان طریقې شې یو تر تر یو نسبت ته کلیله گویا معنا ځینی د واسطن تماسل شبل معنا ځینی د واسطا نو په کې تزاویق شو نو د از کوي فتماسل هاذا د زید د عمر سره تزاویقه ما هو اجن معنا جزیم طلعت طه او تفاوض طنشه په ماګن د تماسل کې او د تزاویق کې او د تزاد کې او د شبها شيبه تزاد کې فی انها فدی خبرکه ان ان اضیفت الکلیات کدام مددی نسبت معنا کلیته کلهه کانت کلیه دان وين وزيطه تنظيمات وكالجزيات جزيات لجزي ما نتربسي نو كانت جزيات ناسي شو جزيات شو كانت كليات ما وين وزيطه للجزيات كانت جزيات النفقين فاسحه رسالنج سيدا بيردت بعضي على الاطلاق على او بعضي وهمي انا كتو جهه تنفجيوري كما انه وهمي تنعتبر داك لو بزوك كل ترا دا خبر سرته ثم ان الجامع الخليق والتقارب في تکار مسور بالخیال وزاهر انه ليس بصوره ترسم بالخیال بل هو من المعاني بل ذي وزاحت كيف نور قصي وشكان وزاحت بدقه ججه من خل ما نرى تکار مسور في الخيال تکار مسور في الخيال او ظاهر خبره ده چه انه ليس بصوره ترسم بالخيال تصويره خيال كما تصويره خيال كما یعنی ده هغه معنی راځي حوانځین پر راځه د ظاهر متبادر چې وګوري د تقارن په چې وګور د تقارن څور یا تقارن معنا راکې تصویر دي یلکه تقارن په څور شي تقارن حضور پیداځي که په توګه د رعایت په برې صورتو کې یو معنا ترتلګا خبرونه پر راځي ګوراته دو چې تقارن څور په لیاق دا جامې شو ظاهره خبره دا چې د تقارن چې د صورت نه دی دا تقارن چې د دا معنا عقلي ده د یو معنا عقلي ده ځکه تقارن صورت صورت ځان چي د او تقارن یو بل سره یو دا د یو یو څه پیلي کې ده صحیح شو په دې باندې وېش کال کې دا خبره مکرې کئ ثم ثم الجامع الفاريدي الجامع الفاريدي د تقارن الصور په خیال چې یو بل سره تقارن کوي په دې کې تاتیس راتنیو بل کسره جام مناسباتہ شتلی ثم ان الجامع الفادوه والتكرر السوري باليان والظاهر انه ظاهرها باليات تقارن چي دا صورت نه دي بلکی بلغه بس صورت التكرر صدق صورت نه چي د رسم راضي یعنی مضبوطي دي په خیال کې بعضو من المعاني دا دا تكرر چي چي دا یو معناده پوسو د اشکال کان کې د شکل او جواب ته ورته دا ان کله تاسو باندې په فهم جنو یو فلسفه د وجود الجامد لاته په اعتبار امر برادره وونه په مواتر مثال د حشمه خاک اوس دا اشكال دي اشکال اشكال ده چې د علامه سقاکي دو ځه عبارت دي یو زکه رد نفس جامع بیان کوي چې مناسب به نشئ ان پسس کې ده شي دغه بیان نکيچي جمله در بل سندر مناسبت پکار دي دغه بیان هيچري نه کوي يو ځکه اغدا بیان کړي چې تکارن تکارن چې د تکارن هغه پس س باندې پکار دي اشکال اشكال په دې طرف باندې دي چې یو ځکه خدای دې عبارت نه دا په تلګي چې بس مفردات یو دو مفردات کي تکارون پکار دي ظاهر متضاد اعلان کيا د دې بيان نو کې جواب کې به د کلو تقسیم وکړو چې یو ځکه د نفسې مناسبت بیان کړي د جملې د مناسبت بیان نه وې چې جملې کومه قدر یې پکار دي متترض دې نه دا هم کړو چې یو ځکه هدهو چې مطلق کي بس یو دوه شيزونو کي مناسبه دي مدار کا په دا کار هم ترڅو دوه شيزونو دا او دل زي کوي مثال په تشکي چې نفس سمسندنو کې مناسبت کاتي نه صحیح نو نفس مناسب نه لږه نو څنګه دا د عبارت پکه هو تضاد دی علامه طب تزاني عمدت کا جواب ورکوي چې دی یو ځکه د نفس مناسبت د انکه مناسبت توسو جوړيږي دوه شیانو کې مناسبت توسو جوړيږي دغه کجې جمله برامه کې جمله له سم د قدرې کاپري دا بیان هغه بل زیکی کہی چی جمروی لہا سمرو مناسبتو پکار لی لہذا دوارو عبارتو بانی زن پیول پکار لی یہا عبارت کیلے نفس جانیا بیان او بل دو د میک بار دو جنگی پر پکار لی بل زیکی تا اغی بیان دا خبره اغب بل زیکی واضح کر لی دوارو عبارت مطلب جدہ جدہ رہے اتراز نیشتا ویفا انکم تاکتو اوئے ایبون اوئے کلام صاحب الم کرم دو صاحب د محترم مشرن اره خبرداري ورکي دي انه يكفي لسحه العدق چې کافی دي د صحت دات په تر وجود جامع کناته جملتينو که په اعتبار د مفرق د پرداتې هیمانه یا صرف منثنت یا صرف منثن ول اوه نفس کے اند سکاتب تختلا نو تر پن پر اعتبار کوي په قصات د دې باندې چې م پرداتې صرف او نا سبب نه ده هیڅ او هغه مکان ته خبره کړل معنا چې من کړي د هغه صحت سحدد <سيحط> مثال من اکل چې خوب یذیکر وخاتمی یذیکن خوب فی مزتن را خاتمی گفتما تنگ او یذیکن یذیکن یو وخت خوب فی مسند الیه ماجری ضالفی بدل بدللی د دې جنه پتلبی چې صرف پردک مناسبت کا پینه ورنا یذیکن یذیکن کوم مناسبت او هغه په تنه مو تر تیز پېو مبلت په پدાર્થو کې مناسبت کا پینه نه سمانه چې من اکله سحددین مثال خوب یذیکن وخاتمی ونه الشمس <تحدى> انت و مراره الارنب و و انت بازنجانه قلت خدا انت را پندرازال په بازنجان کمثال کیسه پره مرغه متا ان فقاري و انت بازنجانه مقدسه الشمس مقدسه نور پناكيدن كره د دې خبرته لږه لږه جمله او اغتره تريغه وسهجه د او وانت د زنجانتن او پوز د باتنګر چې دا یې نه پوزه څه ډانډ نه باندې صحیح شو داسره پنا کې دین کې ده خبره ځان ته الله اوسه د دریواله خبر ټولو کې یو شاندې الشمس مختصتون و امرات الارنب مختزه تلک خبر یو شاندې خو چې د کې مسند اليهم اليهم چې ارغب دلو کہ الشامس تبلك مراعته الارنب بلکی ان با زنجان صحیح شګنه ام نه له هغه ذبیعه الطیوب المانی سی هغه وی نه زکه په یو مفدکه مناسبت کافی یا عبارت نه پتلګی چې یو مفدکه مناسبت کافی ده جمله بل ځکه م نه کړی دی دغه عبارت ته تزه شګنه جواب دی ورکئ کله او مين په جواب کوو یا علامه سکاکی ترکنه کلامونو د سکاکی هاونه دل تکي ليس دا مده آغا بیان اللہ پی بیان الجامعی بین الجملتین کلامو ہوا ہونا لیسا اللہ پی بیان الجامعی بین الجملتین مده کلام دا اغدل تکیم مگر پدی خبرک دیج پا بیان دا ما بین دا جملتین کی جملتین کی مناسبت سرسکی پکار دیں صرف دا دی, دا دی بیان دا دی بیان مده شو سنوہ قدری کافی دیں جمله کې جملتون ته مناسبت پکار دی صرف د خبری بیان دی چې مناسبت پکار دی کوم پرادتونو پرادت کی کداسي کی کداسي کی مناسبت پکار دی سمره د دې پکار دی ا رب بیان و اما ان اي قدر او هر جز د تفصيل چې سمره اندازہ ان اي قدر سمره اندازہ د ج اي لک کی اي لک په کار دی چې ان نه اناي قدرون منجمع جرې بر س حت آې تاخوازن نه دا تفسییل مپوز د العل آخر بل موضلح تتصاادشته وقد سر او تصی کوي دا پ پیشی په د قبل موض ک په اشترارات د من بت سره په مابی د منیننو کې او مصدی احماې جميعیان تول پهټول ان کلمه هو پیدیان الجمع څ میو نو از دې مې کلام تخو غره د قابل اصلاح محتاج دي چې کله ظاهر د لمه سکاکی دواړه عبارتونه ته وګورې نو اول عبارت ته چې وګورې چیرې به وو چې صرف نو پردادو کې مکاتب یا دوه مفادو کې مسند مسند کې مثلا هلته خبر خدا سین نګه نو چې کله خطیب ته ځینی په دغه عبارت باندې ورغله دماټن اصلاح کوي نو ما دې سکے نو دا هر نو جملتين په ځای شیان څخه جملتین کې دا دي چې جملتین کې په پوره مناسبت پکې کوي دوی شیانو کې مناسبت نه ده حيته ورته ټاکني کې په مناسبت به شیانو کې څنګه رضایت ورکړي اگر د دې لمبه عبارت د توجیه لپاره د جملتین په دای شي ان پر چی دا اعتراض ختم شي دا بیان د شیانو کې مناسبت پسه زه او د جملتین د عادت د مناسبت بیان نه دی چې دا اعتراض د الله مساجد کې نه همدې خو دې حضرات چې د ار اسلام کول نو پختہ بیا او دغه خطا شوی چې لکه نو د خطا بیان تاسو کوم مخک شو کوڅه یې شو او تر او وروسته علامه تر بیا په د باندې ګرځګی چې لګرهغه اصلاح کول انده اصلاح هغه عبارت پختل سي هغه اصلاح کول پختل سي غلط شوی دی او د ستاویل معنی د عبارت کې خطیب ځیني دغه خطا د عبارت تانیلوم نه کیږي امرمځه انټر لگا پس د ټاپک کتر اوا من محسنات محسنات اللي وصل بوري ام دک او دین په ارکیږي نه ماته په دوی عبارتونو کې په یو باندې ټکر اوله دا د اصلاح او خپل ټکر کولی دا کوم سن په مسمیکه کا خطیب کزونی چې لمعه ته هر کله چې د خبر علم کې راغلی چې ان کلامه فی بیان الجامع صح منه چې په بیان الجامع کې رسکاتی نه صحه شوهره و اراده د اراده کې اصلاح او د اصلاح دا نه غیره او عبارت بدل کړه الهامات راغه عبارت چې تیوینې فذكرهم څنګه بدل کړه اراده تذکر ما خطيب كزونيدا سي اداره ذكر كد په مكان جملتين او لفظ وسوله د شي انه ولري وا مكان كوله او په مكان ده کول ده انما سكاكي اتحاد په تصور ما تصور ما کې په مبرده پرات ولا الفاظ بدل کړي دي نو اتحاد په تصور وره الفاظ ولي نو په واقع خلل نو دیا وا کې د خلل د په کول کې مسند د پختره خطا شي د پختل کول کې خلل راغله د خلل په کول هي د کې الوهمیو ایکونا بینا تصوریهما شب و تماسلین او تزادین او شب و تزادین والخیالیو ایکونا بینا تصوریهما تقاورنون تبی که سراغلی دیونا خلل خلل سنگر آغلی لئی انت تزاد ادا بیان دی خللی دی با نمیمو که پا وکال خلل و خلل با نمیمو که نو پا تا بولگی چی دی دی سو بیان دی دا خلل و بیان دی دی عبارت خلل دو اللام خطیب کزوین چې تاسو وګورئ د ملت کې تزات په مابېند د نفس سواد کړي او په مابېند تصور کړي د تصور هو علم توي یوه شی هکر کولو مستل نو د اس چې ایستزادت نشته علمي طور کټ اقتصاد سواد ځهن تراولي او کو بیاز ځهن تراولي نو د دې علم کې چې تاسو علم کې داراله د دې په علم راتلو کې څو تزات نشته په خارج کې نفس سواد او بیاز کې قوت تزات شته نو یو بل په د تصور کې ستاسو علم کې راتللو کې استزاد تر زورګون متزاد دین ستاسو ذهن کې موجود دی چې استزاد نشته خبره څنګه راغنه جی او حالنګه د دې ای تصور ته د علم شکان یو تصور دی تصور او حالنګه د دې یو کله استای علم راغلی بل من استای علم راغلی په ما بین د دې تصورې د علم کې استزاد نشته بلکې نفس سوا دا داس کسه داولی داوې دا عبارت به سم نه پخټلکو عبارت کیسره اې خان الله راغله الان داغه د عبارت مطلبونه وهغه تاسو ته بیان کړ د اعتراض او د جواب په شکل لکه ان تزار دک ته ذاته د مسالې نه مو بینه نفس سواډه ما بینه نفس سواډه د بیاسک له لابلین تصوريه ما او ب ما بینه تصوريه د دې ادارو کنده معنی علم به ما چې علم نشي ما علم د سپید او علم د سور د کې وقصد تکارنو فی الخیال تکرن جی تکارنو فی الخیال انما هو بین نفس سور داختا مادین دو مادن نفس سور کرے تو مادین نفس سور کرے نو دلت پر تصوراتو کرے چھو دیو تصور توکے دبل تصور توکے صحیح شکنن نو دکت تصوراتو کے یوبا نستا را دو خیالی سی نبی مثلا یوب پناول دیو بلتا دی ندا دی دوال انترس خیال موچوکنا ندا دی تکارن دے خیالی تکارن دے حالانکی دی مسکے نفس دی تصورہ نمازکے شریح تکارن دے صحیصہ وقضی تکارن دے خیال ادھا کرنگی خیالی تصورہ تکارن دے این مادہی بین نفس سورت کے او نا دی بین تصوریں نمازکے لئے بلکن نفس تصور کسی ہے؟ تکارن دے ما فلا بد من تعليل هي لا فلا بد من تعليل كلام المصنف انه لا بد له تعليل كلام المصنف وحمله او ده حمل كلام بناء على ما ذكره السكاكي على ما او التفصيل ما ني كم ذكر كره نس شي السكاكي باي يراده بالشيئين الجملتان اس ده بس اس ده مبارك دو خود السكاكي عبارت روا او چاہتا بلا عبارت تا تخم يداند غلط شو وس مصنف قالې دې ده عبارت واپس اړه یې چا عبارت دا څخه کې خو به وښه بدایشې دې څخه ډوډ کړې چې د خپل اړه نعم دکه خبر کوي ها وحمل دې او حمل کوان دې د کلام په کلام د څخه کې باندې مای اراده بالشئان خطیب کژینی شی ان ذکر کړي ګنه مای اراده بالشئان سره تاسو کا جملتین او د تصور مضممنه مفردات الجمله او د تصور او اتحاد دا پزنه ډیر شو ګنه وقوله اتحاد التصور مع اتحاد التصور مدد التصور مد تصورنا ده سواله ود التصور متواله مبرضمنه ترقاتل جمله دا اخلا مدار اداره بشي الجامع بين الجملتين مبرضمنه مبرقاتل جمله الجامع بين الجملتين مبرضمنه مبرقاتل جمله اديت الخلاصه بده شي چې تمامه موضوع شي نو کې جامع فس شي دي ده جملي د نو مبرهن کوم چې ما وینږی د څومره تفصیل چې تر شهابه د بیانو ورزي څه سکه لري څومره کبري کا په دې د بیان نه دي خو دې وی چې په دو شیان نه جملتين خپل او د اتحاد په تصور نه د تصور نه متصوره لمبرنري نو د دې د عبارت انکار کین د عبارت ادارت باندې سکرین نش تجرينه دا والا لهذا استوجیني کی وما ان ظهر عبارات او سردنا ظاهر ده عبارت د مصنف چي دي يا به ان ذلك دې تایید نه انکار کوي استاد یو څلور تفصيلاته نور کوي چې والیس منډوشي چې لکسي واشي وي چې دا به کم راټیوي متوول کې پر بحث د طره د بحث الجامعه زیاده تفصيل یم یم دې دلته له طنګ ته ته حواله راکړي زیاده تفصيلین زیاده تفصيلي او تحقيق او تحقيق په اوردنها چې موږ راولره په شرحه ترسيږي متاول کې پاین په نړۍ کې یو معسله دي دا عام مباحث نه ما وجبنا نو نه به مونته احد یو تن حامه حالت تحقیق کها چې چا ګير چاپر ګرځېدل د دې د تحقیقاته نه متاسفانه لمته پیانی ما چاپر تحقیقات پر خړې په نو حسنات لوښله بعد د وجود المصحف خبر آسانه شاته بالکل پاتلا یو فطاسته یو د وصل لپاره وجود د مصاحب به مجملتين پکار ده یعنی وجود جامع واجب ده د وجود د جامع نرستو چې جامع هدا له واجب ده لازم ده د اغه نرستو بعضی سيزونه داسې دی چې جمله کې حسن پیدا کی څه پیدا کی نو اغه محسنات وصل بیانې چې دو جملې ته یو بل سره یو ځای نو یو څه په هغه واجب دي چې په یوب له اته کې جامع جامع پکار په دې جامعہ نه علاوه دا د نور حسن پګی پیدا کې د کوم کمی اته کله دال لپاره دا د بازي زینو وی چې محسنات الوصلی حسن پیدا کې توصل کې و مې محسنات الوصل او بازي د محسنات محسنا محسنہ په لخوا د حيث تکون کو د وصلنا نه رس تر د دینه چي وجود د مصحح پکې وي جامع پکې وي مصحح چې اته یعنی جامع پکې وي تناسب پایس چیرې تناسب الجملتين بالاسميه اولهيهت په اسميه ته په اولهت کې وتناسب په اولهت کې و تناسب په اولهت نه په مازيو په نظر راځي کې د وړه اسميه دي وړه په اوله دي په اوله داخوان وړه ماسيه دي په اوله کې وړه دا خوان اراده کې مجرد الاخبار مجرد الاخبار من غير تعرض للتجدد في احداهما استا مدفوع په یو کې تجدد نه او ثبوت اخرا کینی نو کل ترتیب او اکا مزید وکه د عمل یاره په دې شو کنه ستاسو د ډیالوګ خبر او کل مقصود دی تجدد تجددنا وقضى زيد قائم و امر قائم اده کړنګ زيد قائم و امر الا لمنع الا لمنع لمنع عباره ته لګېدل دې الا لمنع تناسب د جملتين سره پکار دي اغه سره لګول پکار دي تناسب د جملتين په وی پسمیت پی او پیلیت کې الا لمانعن مگر دا ک مانع موجودي نبيہ تناسب کولې په مابین د دوه جملتينو کې نشي خبرانځهن ترا لګا وي مثال پيش کوي مثل اراده په احدارنا مگر دا د ارادو پر شي په تجدد نو تجدد باندې صدلایت کوي فعل نو یو په الاخره سب او به الاخره دا مقصد ثبوت نه په ثبوت ثبدلات کې اسميه نه يو به اسميه ذکر کړي نو لا بدي بته په ليز ذکر کړي یا مستغفر مستحسن دادي چې په داسې ذکر کړي دا کلام په خپل مقصد بنسوي ګلاتو او کې صحیح شي کنه نه بیا بدلوله را بدلولې شي دا معنی هغه معنی موجوده د تناسب په کار نه دي بیا عین مناسبت د کړې چې په ليز ذکر زن معنا چې کډور کې تجدد مقصودین جوړ فعلیز ذکر کا او که یو کې کی تجدد بلکی دا دا پی پی اتجدد، اتجدد، اتجدد، اتجدد او بلکې ثبوت نیو اسمی او فعلیه ذکر نو اګه چې د محسنات د سننې تناسب په جملتين نه دی لاله معنی نه کوي دو جنا موږ په یعاده کې احدا هم کوو مگر دا چې راکړي په احدا کې تجدد تجدد او تجدید تجدید په لوخره بلکې اثبوت ثبوت یقال وی شي کا مزیدن وعمر قاعد او یعاده یاره کړی چې په احدا هم په جملتين نه کې المذی مازی وفي الاخرى في الجمله الاخرى في الجمله المضارعه المضارع يقول شيء زيد قام وعمرا يقول يبقى استا مقصود اينده خبر بيان ليوكي اهم بيان للثبوت يسميه قبل سكر المضارعيه او يراد بها ذكر شيء في ادام في ادام كي الاطلاق وفي الاخرى التقييد من شرط يقول استا مقصود مانع موجود دواره فعليه اگر اسميه کو لني شي يا دوار شرطيه کو لني شي مانع ذاتي يوي كي ما مطلقا ذكر قابل وي امام مقيدا ذکه یامین مقصود بیان نه مطلق بل نه مقصود بیان ده مقید دی ول لازمي توربت یو مطلق نه بل د مقیده دارید پر مثال وقالو لولا انزل الیه او رب المشرکین ولنزل اولین شی د پیغمبر ته ملک او پرشتہ شه وصره ګرځیږي دا د الله پیغمبر دی او منه دا د الله پیغمبر دی الله ولو انزلنا ملکن كشر من دا ګرځولې پریشتان لاقضیل امر ځکه دا د هی مطالبه او د معجزات د وکسمې چې کله مطلوبه معجزې او اگر راشي او اگر کوم او ندی دا د اې د هلاکت فیصله کول شي ولو ان زمنا ملکا لقجل مر بذكر و ولو ان ولو اخو د پیغمبر برکرهج د پیغمبر پرشتہو دینه خداوی دا پرشتہو نده باندې انسان ګرځځه ځکه د انسان نه پرشتہ است پرشتہ پرشتہ لجعنه رجلن او نسوطارا که لیکنه ازان نمطلب دی او او بوره دل تاکی یو اطلاق مقصود دی بل تاکید مقصود دی وقالو لو لا انزل علیه دا مطلق دی سر شرط نیشتا ولو انزلنا ملکا لغضی الامر دا شرطیه دا لو انزلنا لقضی یو ذاکی تاکید مقصود دی او بل ذاکی اطلاق مقصود دی لو انزلنا شرطیه دا پا کالو ا او دبلل نو انځل نه دا شرطيه غ قالو باندې دو جملی دي یو کله مطلب مخدود دي نو متلقه او دا بل شرطيه ده فعليه شرطيه ده و من هو دليل په مثال قول الله تعالی كله الاحقار ده فاذا جاء اجلهم لاستخرون ساتا ولا استقدمون فاذا جاء وقت جاء اجلهم شراش نتد الى يستخرون دنيته بهرست کې دنيش ساعت لک سات ولا استقدمون او دا مطلب نه جنریٹر شي نه ورایستک دی مونډ ریټ نه مخکې دی نشي ځکه د نه مخکې دی خدای دین چې پرون ورشي لګنه نه ریټا نه پرون ورشي په پرونی وخت ورشه کنه هیڅ هم کې ولا متصور ملياري کې بسنګ عمل کی خبره ځان پرا لگا نو دغه په دې باندې عادت خپل له عام مسیدین وضاحت کړې چې دا طعام باندې تپنه ویه اذا جاء اجلهم دالنده شرط شو لا استقرون جزاء شو شرط جزاء ماتوفشوا ماتوف پټماله حشوا ولا یستقدمون او دا پی ماتوفشوا کلونده شرطی شو دونه مطلق شوا او پرېمخ کی مثال کلونده مطلق او دونه شرطی و دا مثال داه اقصراغه البته د بے زایو په حشیه باندې بعضو حشیه ولیکلی چې دا لا یستقدمون لا استقرون باندې ده مقصود د دې نمو بالا غره مقصود د دې نس شریه مبالغه د کلام مقصود نه حقیقت د شیون رسټه بس بالکل पदक کا دا دتے ٹائم کی دتا کیت پیدا کوله لپار نهټه کی دتا کیت پیدا کوله لپار او पदक کا ٹائم باندې نمکه کیدې شونه پستکی دشی خبره چې کل عجل نه شي اره عجل نه لچی عجل کاجل متصور دی شي یا روسته نه چې عجل کل راشی موږ ته متصور نه لوي بیا دغ نهبي دا دا مطلب دا چې دلته کې مقصود د مبالغه دبال کلام بلکان ده او تاقی دی دنیټې پس کې په مضوطیا کې مدی فین دي زما پنیزبانندې الله مطرظانی وئ ان نهقل د هو کول د اللله طلا استخدمونهات ف ماتووب خوندا معتووب د په شرتیا باې قبل لا چ وړاند دی اضاجله استافون شرت را تو لاجه کې پای واتف کې اولا شرطیتی قبلها لا علی الجزاء او دا پا جزاءت اکنر آنی لا استاخرون از لا مانا لکولینا زکر نشت دے مانا دا کورج منگا ازا لا استاخرون چاہ جا اللہ شن استقنام و تصور میں واقع زمانہ ہوتی رہ ما اکلا چی تصور کے دشی یعنی تصور لشی کے دے و مطلب دارے چی او پل کنام و تاکیب پل su